Dios amoi. Eu vi Bueno, baixamos un poñiño música e vámonos ir a miña terra. Eh, Julio, vale. <laughs> Eh, falando de embutidos e todo isto xa sabes de quen vamos a falar. Ajá. Vamos a falar pois ca nosa querida Mari Carmen Mari Sánchez, Sánchez Mari Carmen. que é que eleva embutidos Suarna. E vaenos a falar de certas cousas, pero temos que darlle tamén a enora buena. Eh, sin máis delacións, pois vamos darlhes boas tardes. Boas tardes, Mari Carmen. Ola, muy buenas, muy buenas tardes Moi buenas Desde, Desde Navia de Suarna Desde o sí, Navia señor. de Suarna, Mari Carmen Moitísimas gracias por atendernos eh, Moitas Encantada. felicitacións porque Quere dicirse que o seu traballo Sigue en pé E a cousa, pois, pues, sigue servíndose, non? sí Pois pues si, sí, a verdade es é que, sí, que si O traballo sigue en pé Sigo facéndonos embutidos Eh, bueno, eh ela moi un premio que non me creo que fora merecido, pero bueno, é precisamente, bueno. precisamente por eso precisamente por iso a chamávamos, porque para felicitarla tamén, ao mesmo tempo dicirlle que que nós no somos talismán coas persoas que entrevistamos, posto que <risa> o, o pouco tempo de, de falar con elas, ou reciben un premio ou son ou salientan en alguá cousa. Sí. Ou sea no, que noraboa. Pois pues, gracias grazas. Premio con... de son muller ah mujer emprendedora rural? Pues eso. Ah. Ya verdad encantada, bueno, muy agradecida, muy agradecida. Hombre. Merecido también. É tan merecido Non só porque probamos xa os seus embutidos Porque por aquí viñeron E os da radio San Boixa degustaron algú deles Sino polo efeito de que Vostedes siguen a tema Siguen na loita Como muller rural E ao mesmo tempo pois distribuindo Eses embutidos extraordinarios Por certo Como vai os traballos Para a festa da Androia Pois pues, temos moi boas noticias porque estamos desde o Concello, bueno, de que estaban organizando para fazer a Festa de Androia este ano. Mm. E, bueno, teñamos as nosas dudas e, bueno, ahí está, por pues, si despós non se pode facer o sí. Pero, bueno, xa empezaron ca organización, sí que esperemos que este ano, sí que, a ver, que todo cambie un pouquinho pa ben si, si e no poder se... celebrar como se merece a Festa de Androia. Home, eso... Celebramos sea... sin celebrarla e eh, temos ganadela. Claro que sí. Eh, yo, yo, bueno, eh, se si non se pode facer así como, como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 de que tú era tan boa acollida todos os produtos, sendo as fechas como foron así de mm -hmm. pandemia Por certo, Maricarmen eu, eu digo unha cousa Eu digo candrolla en Navia é a arraíña da prova uh -huh. e os chorizos son os fillos da arraíña Ah, bueno Acom... por moitísimas gracias Acompañamento gracias. Acompañamento da arraíña, non? Sí, sí Pues muchísimas gracias Muy buen piropo Muy buen piropo Mar... okay, Que voy falar hablar de mi návia Ah, pois, pues, invitaros, por mira, entre os dois vamos a invitar a toda a xente que veña a Navia Que pasen un fin de semana, un Ostras. día, o que sea, pero que veñan a Navia E eh... hai xente que non conozca que veña a conocer este pueblo tan bonito Sí, señor que que eh, eh, Escoita, um, bueno, temos noticia de que na, na, nas redes m, falase moito precisamente de eh, eh, O Argueiro dos Ancares Ah, no, sí Seica sei ten dous en, en grande estima, pero vos tendes tamén unha páxina onde poidan meterse os nosos ointes, chamar a Mari Carmen para dicir, "Oye, mándanos embutidos a tal sitio". Si, sí, si, sí. e tamén temos unha plataforma de de un grupo de xentes que son de Lugo. Mm, sí, temos son de Lugo. Sí. que aí encontrarán a sandra ollas os butelos os chorizos sí, os lomo todos os, os produtos daqui de de botido suarna tamén esa plataforma onde todo vai moito máis rápido pero se non tamén me poden chamar a min sí, que eu sí. encantadísima de atenderlos, e de que de poder llevar o sea, que... esos productos para ahí, para sí, donde señor. haga falta. Carmen Sánchez, Irabedra, atende a todas las personas que quieran ponerse en contacto con ella, propietaria de el embutidos artesanos suarna en Navia por de Suar. Por supuesto, por uh -huh. supuesto. Y con especialidades de Androya, lógicamente. Sí, bueno, porque fue el producto estrella que nos empezamos, no nos diñamos ni idea de montar esta esta empresa. Uh -huh. Uh -huh. E foi por culpa da Androya de facer a androia, donde uh -huh. só íbamos a elaborar a androia vender a uh -huh. E, bueno, despois viñeron os outros produtos, pero, bueno, o noso produto foi principal era a androia. Uh -huh. E a verdade que, aparte de moi orgulloso, porque é un produto moi típico daqui da, da zona, e uh -huh. era algo, quando empezamos, casi non se conocía. E, pois, pues, mira, é moi demandado, é de moitas cárnicas, pois. Sí, sí, sí, producto. sí. Eu sei que é moi demandado Sobre todo é que en Cataluña Desde que tades canova Esta plataforma Pois uh -huh. máis aínda. Son de lugo sí, sí, sí. Son, Son de, lugo. de lugo Son de lugo unha plataforma que Non somente sirve Os embutidos de naveta mai, eh, En verdade, en verdade te Coido que el estes embutidos de suarna Levan a dianteira Con todos os demais Productos que ele sirve Si sí. Bueno Bueno, estamos todos en línea Porque hai queixos, hai hai de todo sí, sí. Hai de todo, hai carne dos ancares E bueno, hai moitos mm. produtos eh, eh, eh, Eu hai unha cousa aí eh, Que te vou a preguntar Sodes catro mulleres, non? As que estás aí trabalhando sí. uh -huh. Pero hai dúas Todas sodes nais Pero sí. hai dúas Que teñen eh, xemelos Tres, Tres. Sí. Oh, Anda, Ostras Duas, no, tres bueno ahora unha jubilouse ah, bueno. Pero éramos tres éramos tres con Xmelgo vos sí. tres Lívámos sí. aproveitar en publicidad para facer unha publicidad si sí. sí. gemelos queres ter con embutidos suarnas de comer eh? Pero non no sabíamos si o millor non era o adecuado perdíamos clientes ou ganábamos eh, no ano non nos fixemos. Pero éramos tres mulleres con gemelos si sí. Pois pues nada nosotros foi <risa> pues... nosotros deímmbolo. Si Se xemelgos queres ter embutido de navias de comer Exactamente Pois <risa> <risa> bueno, sí, sí, a verdad que sí E eh? a verdad que moi orgullosa de, de poder dar ojalá de máis traballo a máis mulleres aquí de, de navia, da zona e eh, sí, eh, sí. bueno, eh, poder dar puestos de traballo e poder asentar un pouco de poboación aquí en navia Porque aquí. eu mesmo te venga a ti pois, xunto coa panadeira que agora nestes íntres non mesas eh, Uh, Asuso, me parece que se chama la pala, Dina uh, eh, sí. Eso, Dina, Dina, Dina. Dina, Dina. Uh -huh. Pois que, Vamos, estades en plena armonía Todas as empresarias En fin, emprendedoras Todas sí. dun pobo doutro Estades sí. en plena armonía Eso dá sí, gusto sí. Sí, sí. Uh -huh. É como ten que ser, eh? nestes povos así pequeniños É como temos que traballar todos en armonía E ajudarnos uns aos outros Exactamente eh, Porque ajudámonos en transporte En levar mercancía oi levoche a túa mercancía Ajá. En transporte, maña tal Fai-me falta esto E, bueno. sí, sí, e a sí, verdad sí. que temos que ter una... Son das que hai que levarse ben cos veciños E que a xente colaborar unos Podernos ajudar uns aos outros sí, pues, Ademais, tedes tamén os embutidos Que facedes, sobre todo os chourizos Pois pues, facedelos uh, envasádelos o vacío Para que tiñan máis longa vida, non? Uh -huh. Bueno, envasamos os vacíos Os que están más curados uh -huh. eh, Que teñen sí. tal, os, os máis frescos Facémoslos en atmósfera modificada Que é, bueno, un estilo de envase Para que, para que non se curen sí, Pero vacíos sí. vacío sí que van os chorizos curados Porque, bueno, uh -huh. teñen unha vida De, puñemos, de 12 meses de, de duración De sí, sí. consumo preferente uh -huh. Anda que facer, facer unhas, lente, eh, unhas lentellas uh -huh. Con un pouquiño De touciño e de navía Sí. Uh -huh. Y algo de chourizo, en tanto uh -huh. que o teño proibido Porque ¿Por de bueno, teño... Aquí no prohibirse nada. Uh -huh. Aquí en propocosis bueno, me... puede ser, pero prohibirna. Es un todo colesterol y algo cosa uh -huh. así que Pero en pequeñas dosis. No, no, eu en pequenas dosis. Ah, sí, me gusta. Aunque si so, somente so, o cheiriño xa é suficiente Sa para poder... eh, eh. A le prohibir nada, non se no. prohibe nada, pero no. en pequenas dosis, sí. Si. En pequenas doses, como se suele eh. dicir, Como digo eu Polo viño Non mo uh -huh. empuxes, bebe-o E o, uh -huh. eh. o mesmo pasa E o mesmo pasa... pasa que os chorizos que... Ou que androlla de, Degustalo eh, punto, Como ese... me dicía hey, Un paisano de Navia eh, Pois pues me, me dicía Pero un androlla come ben E eh? digo, ye yeah, Quero comer máis veces <risas> Lógico bueno. Bueno, que, por certo, ese premio que eh, Embutido e Suarna recibiu, bueno, ti, Mari Carmen, sí. son emprendedora rural da Asociación sí. de Empresarios de Lugo, a, foi o, o final do ano, non? Eh non sei d'entrada foi. Sí, sí, sí. foi o día 28, sí, foi o 28, sí, a final de ano. Si, sí. de día Rema... de Santos Inocentes. Remet, rematou sí. o ano con, con premio e comeza o ano xa con demanda ou polo menos con proposta de que a, a festa de Andreas se se leve sí. a, a cabo, a cabo no? sí, sí, sí, sí, sí. Home, esperemos que si. Sí. Xa temos gana, Xa eh? no, te eh, temos eh, ganas. Eh, si. Sí. Temos gana porque iso sería o indicio de que as cousas van ben e que vamos millorando e que, bueno, capa que eh, se queda esa, eh, atrás. Eso sí, sí, sí eso sí Porque ahí no ha, Ahí no sancares En fin, nadie ese día Va a ir a uh, cheirar a Androya uh -huh. Que sí. va a llegar arriba A Vila Meixiri <risa> Sí, vale, y a Linares. Y a Liñares también uh -huh.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 Sí, sí, la verdade é que de aí xa digo, non sale nada. Eh, sí. Sempre digo quando, ve... non te dar, digo, hai que non sei se si o teño no, porque hai os peixiños está. Digo, pero non me gustaría que saira nada da ferretería, que a ferretería está. Sí, sí. Que sirva para enseñar enseñarlos nenos pequenos, os eh, mozos o que eh, eran eh, certos artilugios, certos. Mm. Eh, é un atractivo, bueno, a min gustaría que fóra máis un tamén un atractivo máis para que a xente se animara a vida navia. Eh, eh no e aparte ¿Por? que eso eu teño contado e digo es que li podes podes mirar de todo sí, bueno, son ferramentas e instrumentos que se empregaban e que hoxe pois xa non compre. está calzado. Para, todo, sí. pa, para todos os elementos que sí. de verdade que eh, manter eso tamén eh, sí. eh, querer o rural, se non se quixera non se pediría eh, A, a verdade eh, é que sí, verdad sí. que si, sí, que bueno Eh, Veo me esa idea e a verdad que es como se cerraran no tempo e cando se eh. abre están, está tal cual está, sí. eh, que non, non tocamos a nada mm -hmm. só a millor para enseñar a, as cousas, pero bueno volvo outra vez a súa caixa e volvemos a mm -hmm. colocálo no, no sí, seu sí. sitio eh, e mesmo pues, é unha información e de conocimiento e saber de onde vimos e eh, eh. decir yo al más novos mira, esto este era o que, era que utiliza utilizaban a... a... Teus avós eh, sí, eh, eh, sí. podes dir que as tos pais. Si, sí, si, sí, si, sí, é verdad, uh -huh. é verdad. Eh, si non, eh, moitas eh, cousas se perderían. Hombre. Surpréndeme moito, por exemplo, que un neno non sepa o, o, que é unha basenilla, xa li hai basenillas eh. colgadas desas de xa Si, señor, si. E bueno, surpréndeme. Si, si, moitísimo. Ti, eh, eu, doutra do vez que faláramos, tiñas un proxecto o medio pensabas de montares unha horta con porco celta? Ah, sí. sí é que temos... Eh, bueno, é que eu sempre digo, se me volver a Marnaba ibas a hacer moita luta. Porque, bueno, to come por herencia tamén unha casa-palacio uh -huh. eh, que al lado hai unha finca de 15 hectáreas de que é unha reboleira. Sí. Sí, sí. Eh, a verdade que sí que me gustaría poder facer algo ali meter un oscochos ou tal. Mm -hmm. bueno, eh estuveme interesando e xa teño que pedir muitísimos permisos porque é unha finca, non bueno, é claro, normal. Está catalogada, mm -hmm. é unha finca que, que pasa o río tamén, é unha finca que o río atravesa bueno, atravesa no, todo o lateral do río, do río mm -hmm. Navia, bueno, Pero bueno, ahí estamos, aí estamos que nunca se sabe. Oh, o bueno. sabe. Pues sabe. Todo o que faga seguro que será ben recibido, benbido, ou claro. que se fai con interés para eh, para para poder darlle a coñecer as, as persoas o traballo sí. mm, mm,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 Sí, sí, sí, a Largueiro, sí. Sí, sí, sí, sí sí, claro É unha nena que a vim Que naceu aquí mismo en Navia E vim a medrar e ido bueno colegio Bueno, sí, sí, é un encanto de nena A verdad é que está facendo Unha muy boa labor aquí nos Ancales ¿eh? sí, sí, Está sí. facendo unhas cosas moi bonitas E bueno E uh -huh. é o que yo temos que agradecer tamén Que é uh -huh. dar a conocer os Ancales a dar a conocer zona, a zona dar a conocernos A, a verdad é que é unha labor moi encomiado ¿sí? O, sí, sí, Os teus produtos Os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 relacionadas, cousas relacionadas cos embutidos, todas, cal, cal, calquera delas, non? Hasta eh, cecina, me parece que últimamente sí. tamén aportas, non? Si, si, si, si, todos os embutidos que, bueno, teño unha asignatura pendiente que facíamos a, a lengua adobada mm. embutida, ah. e teña moitísima aceptación Pero paramos de facela por culpa de, de tempo, que nos leva muitísimo tempo. Claro. Fazela, bueno, é moi laborioso, tal. E todo o mundo me pregunta, cando volves a facela a lenguas? Eu sempre pronto, pronto. Bueno, eu pronto vais alargando e nunca l'has chegado. Pero, bueno, <risa> <risa> <risa> nada <risa> depois te... os clientes que están esperando por a lenguas, algún día as faremos. Volveremos a facela, sí. No, cando te digan, oye Cuando falla la lengua, digo, es que tiene un deslenguo que está la, pero la verdad tenía muchísima venta, muy muy buena aceptación, era sí, y un punto que muy exclusivo, pero bueno, ahí está, ahí estamos, ahí sí. estamos. Eh, bueno, ¿cómo va eh, ahí en Navia que siempre preguntamos por lo mismo? ¿Cómo va este bicho ahí por Navia? Mhm. Pues bueno, Bueno, resulta que siempre libramos muy bien, no tiñemos problema ninguno, mm -hmm. pero ahora sí que estamos, ahora sí que temos. Ahora temos hai xente contaxiada, bueno, é notase no ambiente que o pobo está moi moi vacío. Sí. Eh, moi pouquiña xente porque bueno, temos claro. medo a a xente maior que vive nos poblos, en medo, eh, bueno, con moito respeto no... e aunque Sí, sí, sí, sí Y entonces tenemos que andar todos con cuidado y Exactamente, hay que andar con xeiteño Sí, como sí, dice sí, otro. Sí, sí. Sí. sí, sí, sí, la verdad es que sí uh -huh. Pero entonces... bueno, tenemos que pasar estos momentos difíciles Pero bueno, yo creo que ya nos queda menos ¿eh? Sí ya, ya nos queda menos Tenemos que ser positivos Siempre, siempre, siempre eh, Va y nos quedando menos cada vez Sí, sí eh, verdad, Esperemos que, en fin, que todo esto pues Al menos ahí que fai vento e eh, que chove de cada en vez pois eh, sí. que se meta no río co leve cara ao mar e eh, eh, é que non volva é, é que, que, que non volva, volva que non volva e o eh, bueno. tempo por aí como o tedes estes días Pois, pues, soy moitísimo frío esta mañá con algo de niebla, pero despois sale un pouquinho o sol uh -huh. e volve a ver niebla. Pero, bueno, un tempo moi seco, a verdad que... Uh -huh. Este frío ven moi ben para... Hombre, ademais... Eh, eh, exactamente. Ah, <risa> Esto... Así van de ser más embutidos. Por eso. Eh... Claro que sí, para poder facelos precisamente con, te... con, con, con frío e con tempo sin un poquinho eh, me... con menos temperatura, seguro que sí. acaban moi ben e, además, van, van moi ben pro o corpo, non? Hombre. Exactamente, exactamente. E o que estamos eso iso. Que as cousas van as... Feitas con cariño e, eh. e bueno, yo más uh, natural e o millor posible. Sí, señor. De... Ademais, unhas chouricinhos. Mira, un chouricinho e un, un par de ovos fritos e eh. un pouquiño de lomo. <risa> y e as, non fai unhas... falta moito máis, eh? Non eh? fai falta moito máis. Bueno, e unhas pataquinhas. Millor, pues, melhor, pues, no? Bueno, as patacas, llorgo... E os xorizos Non, eu ponho grelos Si, agora os grelos se empezan a servir, non? Si Os grelos, na vida, a verdade é que estamos en pleno para facer un gran cocido Si, desde logo Pois, de verdade que, bueno, que se poña na página que dices antes Embutido su arna, non? Si, embutido su Embutido en Mutido Suarna, un Navia de Suarna e se si non por plataforma tamén de Son, son de Lugo, Lugo. Mm -hmm. sí. e Son de Lugo se ponen xa Son de Lugo tamén xa se xa, xa, y, bueno, xa se xa se veñen o contacto mm -hmm. ou pedido Son de Lugo e xa ponen o contacto e, o contacto, e liberan todos os produtos que temos a venta mm -hmm. e se si non que me chamen a min personalmente que tamén os atenderé de linda gana Pois si, e ainda pedir un pediron o teu teléfono Ver, <ríe> sí. Muy bien Digo, digo tú, chiquitas contacto con medio mundo Digo, non, con medio mundo non Falta mo papa <ríe> ah, <bueno. ríe> Grande, Muy grande bien. Mari Carmen, grande eh, Volvemos a felicitarte por ese premio Son emprendedora rural Que ademais ben merecido eh, que, que siga saca dando moitísimos éxitos E moitísima mm, demanda Deses teus produtos Que en realidad, non se os probamos eh, Damos Hombre, fe de que son extraordinarios e eh, Tanto que si sí. Pois eu dar-vos as gracias a vosotros por acordarvos de min, eh, que sabedes que o que queiráis, e eh, cando iso, ponedos en contacto conmigo, e invitarvos a vir a Navia tamén, muy e bien. os ancares, eh, eh, nada más. e nada máis, desearvos que haxe moita suerte, que isto pase rápido. Moitísimas pues, grazas, eh, Mari Carmen. Carmen. Unha aperta grande. Uh, vosotros para vosotros, de verdad. Un saludo no. moi grande, e a todos ises... Esos personas de aquí que emigraron un país Un abrazo muy fuerte para todos. Muy bien, Maricaría. Vale, muy bien. Pues un saludo. Muchas sí. Como chove mi hundillo por las veigas campaña Como chove mi hundillo por las veigas campaña Los pecados donde dilúen en hotel todos es fai se das fodias duas perdas duas verdas que en mi berino na cor da como chove mi o mar na rede esta fartura recolhe o mar e os ríos mantén este corpo de aura sempre son da natureza pra ser canto pra ser canto almas en corpo no corpo destas de almas alma en corpo que son terra que son terra que son terra como choverio Sobre mi niño por las reinas hasta campaña como mucho de mi niño por las ligas campaña como mucho de mi udinho...